Bos días, boas tardes, boas noites Un sábado 23 de abri... 23 De marzo <ríe> dun xeito moi especial Porque xe non é este uso Aquí, no quilómetros de balde E ainda non temos grabado Ou ainda non teño grabado O episodio Non creo que xe xa capaz de sacarlo hoxe Xa que Teño todavía que editalo Eh, imos camiño de, do centro da cidade Non estou no Paseo do Burgo Ainda estou no que é a avenida Estou acompanhado, oxe Ola, Eva Ola <ríe> Estás ponendo así cara de sorpresa Porque non tiña nin idea Tiñas visto algunha vez este micro? No <ríe> Bueno, é eh, a primeira vez que grabas un podcast? Si sí. <ríe> Esperemos que daqui a un rato Seixas capaz de decir algo máis Que si sí e non Vale Te sabías que grababa así Un podcast mentras camiñaba Non bueno, Chamase quilómetros de balde Sabes a que ven O nome de quilómetros de balde Non Bueno, pois pues resulta que Eso si sí que sabes que cando estou pés A que eso si sí o sabes Si, sí, si sí. <risas> De feito estás todo o día decíndome que a ver si vou o médico Si sí. <ríe> Pois nada, ocorriuseme que podía gravar este podcast Porque mentras gravo, olvídome de que me doen os pés Entón é un xeito, pois, eso, de, de esquecerme Vai a tanta carretera, non vai a tantas vistas Resulta que saco un podcast todas as semanas Falando así das cousas que que matou polo camiño. E un chama xe quilómetros de valde, que é este que gravo en galego, e hai outro que se chama Quilómetros gratis, que o gravo en castelán. Aproveitando que hoxe estás ti comigo, a gravar os dous. De valde. De efectivamente, de valde. <risa> ti moi podcasteira nun é? Non, non son nada. nada <risa> Escutaches algunha vez algún podcast meu? Unha vez. Unha vez, é de que iba o podcast? Uh, de Gaudí Ah, o de Gaudí, moi ben Entón era da Morsarallo Arquitectura Si sí. <risos> Bueno, pero algún podcast Doutra xente si sí que escoitas Si sí. A ver, claro. Bueno, si, sí. escoitei uns cantos Do De Memorios dun tambor Moi ben é De que fala ese podcast? de Historia Historia de España Historia de España Muy ben eh, Tes podcatcher no teléfono No Sabes o que é un podcatcher? A ver, contesta Non sei pero, pero como non vexo nada no teléfono Será que non teño? Igual, igual algún tes, non sei Igual algún che instalei. Un podcast é unha un aplicación Que sirve para escoitar podcast Ah, sí Sí, sí. Ti incluso Tens iVoox Tens a aplicación de Non sabes o que é iVoox Non <risa> no. bueno, bueno Como, como podedes escoitar eh, Unha um, Podcastera empedernida sí. A miña moza Bueno, estamos a camiñar Eh, estamos a camiñar pola avenida, non? Que dá acceso ao Paseo do Burgo Que pon de suelo camiñareu O que pasa é que hoxe imos Cara ao centro da cidade Que quedamos coa miña Con os meus irmáns e coa miña nai Imos tomar un café con eles Que tal a avenida para camiñar? Moi ruidosa Moi ruidosa, si, sí, señor Esperemos que isto se escoite ben, porque... Ainda que, bueno, teño a garancio máximo eh, Supoño que si sí, se estará a escoitar Cal é o teu sitio preferido para camiñar por aquí, por Coruña? Non sei Pero ¿Por canto sitio tu Tes estés, estés camiñado? Ah, sí, gusta ir por Porta Real Por Porta Real, ajá mm. E polo paseo por, eh, Polo paseo marítimo Si, sí. e polas lluvias Polas lluvias, moi ben Da baixo A Subias da Baixo máis ou menos por onde ímos agora, pero só so que Abaixo. por, por baixo, <risos> por, a... imos por aquí que vexemos a a estar acá. Que atopas de bo a camiñar pola Subias da Baixo? Que cousas hai nese por a Subias da Baixo que che molan? Oh, que as casiñas, os rueiros. Uh -huh. Estar moi preto da ría. Eh, que non hai tráfico. Perfecto, para que non, os, para, bueno, supoño que a maioría de vós non sabedes, pero as lluvias da Baixo é un, es, non é unha especie, era no seu día un, un pobo, un lugar de mariñeiros, pegados xusto pois eso, a Ría do Burgo. E aínda mantén certas tipoloxías de casa mariñeira, e aínda que bah, o pobo está bastante irrecoñecible tendo en conta o que debe ser no seu día ainda garda certos rasgos non? mariñeiros daquela certas eh, pois eso, un, hai dúas ou tres casas con esa tipoloxía clara e o que mantén todavía é a tranquilidade non? de... bueno, seguro que daquela era moito menos tranquilo do que agora non? agora mesmo parece que un remanso de paz casi un recuncho esquecido do resto da cidade E daí que ese camiño, que mal, o malo que ten é que é moi, moi pequeniño En cinco minutos é o camiñaxe de arriba a baixo Si, sí, pero bueno, podes enganchar e ir ata a playa de Oza É uh -huh. ver o edificio das colonias que ainda están pé E ver restos do antigo sanatorio de Oza que tamén quedan restos E, certo, e parte dos jardins Está ben Uh -huh. A parte tamén hai un sitio para ir tomar o que sexa? Sí, hai restaurante. Está, sí, está moi ben.. Ten unha terraza tamén ten. da ría e sí, sí, ten unhas vistas bonitas uh -huh. Cando foi a última vez que estivete servi a tomar algo? Oiña tomar algo debe facer preto de douza anos. Pero que pasei por a alifa e máis mal. Uh -huh. E agora bueno non é que paisemos, pero pre retornamos tamén moi ben, máis sitios así tal. bueno, ti tamén te has paseado pola do, polo paseo marítimo sí, do Burgo que sí. por onde vou eu normalmente si, si sí, sí. uh -huh. eh, que é que máis te gusta de, do paseo do Burgo do paseo do Burgo si sí. máis mm. gustame todo non sei, é un paseo sin xelo non, non tens que ir pendente de coches non tens ir pendente de nada sí. é amplo E ves xente xogando con cometas, xogando cos cas, en bicicleta, en patín, tiradas no campo, xogando a pelota. Ves a xente divertirse. Uh -huh. Eu no pasado burgo distingo moitas veces o distinto que o as distintas sensacións que produce cando hai marea baixa a cando hai marea alta. Se tens que elegir como prefires o paseo, coa marea baixa ou coa marea alta? Marea alta. Uh -huh. <risa> bueno, cando hai marea alta tamén é certo que hai máis Xente facendo Kayak, ¿no? e motor Incluso de cando en vez Aparece alguén en moto de auga Ou incluso nunha vez Creo que vimos facer eh, Esquí acuático sí, sí. Unha das cousas que temos falado Tima, Iseu, é que é unha pena É que precisamente ali non se aproveite A ría para montar Algún tipo de De negocio, dalquiler de, de barcas ou algo así Si, sí, aproveitando a marea alta Dar un paseño pola ría estaba ben uh -huh. E de todos os animais que se ven cal é o que máis che mola? Bueno, molame uns paxariños de pata corta Que non sei como se chaman Bueno, pero que te máis eu, como os chamamos? <risa> que chama nos chamamos os pipis Porque están facendo pipi, pipi, pipi <risa> <risas> Moi ben. Pois, eu, a verdade, é que se teño que quedarme con un Quédome cos cisnes Porque, ainda que, bueno, estamos todos fartos de ver cisnes De cando en vez, xa enboando E iso sí que é raro, non? Si, é sí, espectacular Velos eh, xa voando é espectacular uh -huh. Non sei canto tempo levaremos gravado xa Pero seguir no quilómetros no, no gratis, así que nada, se a todos vos que nos estades a escoitar, se queredes seguir a conversa, aquí que temos Eva Maiseu, xa sabedes, quilómetros gratis, e eh, nada máis, ata a semana que ven. Despídeteva Eva. Adeu. <risa>